איוב, פרק י"ז רוחי חובלה, ימי נזעכו, קברים לי. אם לא הטולים עמדי, ובהמרותם תלן עיני. סימנה, נא, ערבני עמך, מיהו לידי ייתקע? כי ליבם צפנת מסחל, על כן לא תרומם. לחלק יגיד רעים, ועיני בניו תכלנה. והציגני למשול עמים, ותופת לפנים אהיה. ותיכה מכעס עיני, ויצורי כצל כולם. ישומו ישרים על זאת, ונקי על חנף יתעורר. ויוחז צדיק דרכו, וטוהר ידיים יוסיף אומץ. ואולם, כולם תשובו, ובואו נא, ולא אמצא בכם חכם.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 ‫עם יחד על עפר נחת.